فيكون طبيعه الذن لا يحتمل النقيين فانه وان كان شاملا لادراك الحواس بنا ان على عدم الثقيل بالمعاني مولانا تغلك يدنا اول <تصفيق> التصورات بنا ان على انها لا نقائض لها على ما لكنه لا ماذا ولكنه لا يشتمل غير اليقينيات من التصيقات هذا فانه وان كان شاملا غرض د شارح محاقیق دا دی عبارتنا غرص د شارح دا دی عبارتنا او وجد تخصیص ذکر کولی چی دا تاریفی ثانی چی صفتون توجیب و تمیزن لا يحتملون نقیز دا تاریف خاصتی اگه اول تاریف عام او دا تاریف تشیه وې دا تعریف خاص نه کړي چې اگر کدا تاریخ شامل دی ادراک الحواد ته ادراک الحواد دا مطلب چې کم سې زونه هغه په حواد باندې سکیږي داږي ادراس کیږي نو هغه ته تا خدای تاریخ شامل له وهلې دا مطلقاً ذکر شیره چې علم هغه سیفت ته توجب تمیزن نو تمیزن مطلق ذکر کول له چې تمیز المانی ویلی مطلب نو مطلقہ ذکر کر لے مطلقہ ذکر کر لے نو ادراک الحواس تا سشے شده او ادراک العقل تا سشے ہو شو فَإِنَّهُ وَإِنْكَانَ شَامِلًا اگر کدا تعریف شامل دے لی ادراک الحواس تا ادراک الحواس تا بِنَاءً عَلَى عَلَى عَدَمِ تَقِيدِ بِالْمَعَانِي بِنَاءً عَدَمِ تَقِيدِ اس تعریف میں معانی لفت کی, تقید کی ہے۔ نہیں ہوا ہے یعنی یہ تعریف اگرچہ ادراک الحواس کو اس لیے شامل ہے کہ اس تعریف میں کہیں بھی معانی لفظ کی کوئی قید نہیں ہے مطلقاً تمیز ذن آیا ہے تمیز ذن معانی لفظ نہیں آیا ہے تو اس سے معلوم ہو گیا کہ ادراک الحواس کو یہ شامل ہے وَلِتْتَصَوُرَاتِ یا اچھا تم شامل لیں تصورات تم شامل لیں تصوراتو تشامل لیں بینا انعلا انها لا نقائز لها ذکر تصوراتو نقائز نئی فمانا گانو که تصوراتو تم شامل لیں ذکر تصوراتو نقائز نئی ذکر دا تصوراتو دپار سشے نئی نقائز نئی نو الحواس تم شامل لیں آو تصوراتو تم ششے شامل نه ذکر تصورات تشه نه اعلی ما ضامو دی خلق دا ضام کرلی چرچاده پارا نقایز نه د تصوراتو لپاره تشه نه نه دي ته شامل نه ادراک الحواس هم دا ته شامل نه ذکر معنی او کیفیت نشته او تصورات هم تشه ری شامل لیکن پتصدیقات کی غیر یقینات تو شامل نده لیکن پا تصدیقاتو که تصدیق سو قسمو رجی یقینیات زنیات او جہلیات او غرط ظان تقلیف جہل مراقبو یقین نو یقین نیاتو تا خوش آمل لیفد شامل نده نو دا تعریف عام شو که دا تعریف خاص شو آه. او تصورات کوم شامل له بناع علی انها لا نقایز لها بنا بدی چی انها لا نقایز لها دا تصورات لا نقایز لها د دې شې نشته علا ما زعمو بنا طالبانی کی دې زعم کړل د دې خلقو ځمداري تر تصورات نو قائد نشته د دې خلقو سنيش ځمداري تر تصوراتو ناقایز مشته پدې باندې او سوال نه سوالدار چې د تصورات ا چا ناقایز نيشته نو علم خواغه صفات ته چې واجبې تمیز او, او احتمال د جان لري د ناقیز نو چې احتمال د ناقیز نه لري نو, نا نو تصورات ناقایز نيشته کنا نو چې ناقایز نيشته نو د دې تفصیل شمول هو پدې سوال له چې توید تصورات ناقایز نيشته ولې لريشت انسان ناقایز لا انسان دی د انسان نقیزوبته <متحدث> او د حیوان نقیزوبته نه <متحدث> حیوان نو تو ار تصوراتو نقایز نشته ما در ته خو سیر تصور شې ده د تصوراتو نقیزه نقایز پې د دې سوال نو جوابو جوابدار شه د نقیز سو معنا غانې نقیزتو وین نقیزو کل شیء رفعو نقیزتو وین ها نقیزو کل شیء ارفعو نقیز هر شیء اگر رفعا دا شیء مثلا د انسان ارفعو پچاس سره کیږي لا انسان سره نو لا انسان نقیزه کې شو د انسان د حیوان رفعو پچاس سره کیږي ندای څه شو نقیز ندای نقیز یو معنا دراده دغه معنا ده نقیز نقیص ته وایي چې د څه زونه ساده ته د دواره کاذبې دې نشي یعني د دوالو اثبات ته قن کې او د دوالو رفع کذبن رفعی اثباتی صدقن نکیگی او رفعی کذبن نکیگی نو یا معنی دادا در ایمه معنی در نقیص دادا مدافع فیل وجودا مدافع فیل وجودا چی وجود که دوار سر جمع که ده نشی نو در نقیص سو معنیگانی دیوار سره نقیز و کلی شئن جلیتا. جلیتا. و اما معنی ده نقیز اثبات ده قن نکیگی او رفعی که بند نکیگی در ایم ما معنی مدافع فی الوجود اس ده نقیز کا اولا معنی واغستلشی نبیادا خبر غلط را چه ده تصورات و نقایج نشتی بلکه ده تصورات و نقایج شتی ولی ده انسان نقیز سوکتی ذروع لا انسان هاں دا له ح.. حیوان څوک ته لا حیوان, حیوان. د نو تسنګ واي نه قیزین اشتیدان تصورات خو رطع کې دې شیکن تصورات خو شي کې دې دویمه معنا دویمه معنا دویم یاده دا چی د ناتیز معنا سوا اوس خبره کړئ له صدقہ و قذب پہ نسبت کے راضی صدقہ و قذب پہ چاہ کے راضی ہم <تصفح> مفرداتوں کے نسبت نشتے ہیں صدقہ و قذب پہ کسنگا رائش بیا خبر ٹکس تکر تصورات اس سے نشتے ہیں نقیض وہاں متحقق ہوتا ہے جہاں نسبت ہو چونکہ مفردات میں نسبت نصب نہیں ہے تو اس میں صدقہ و قذب کس طرح, طرح آسکتا ہے تو یہ معنی صحیح ہے کہ تصورات کے لئے نتائج نہیں ہے. دتصوراتو نقایز نشته والو نه قایز نشته زکه دیکې نسبت نشته انو چې په کوم کې نسبت نه ایوالته کې وا څه رقم کې د څنګه راځ مدافع فی وجوده په دې معنا باندې هم تصوراتو نقایز نشته مدافع فی وجود دا مطلب کې یو بې یو بل به یو ایو بې یو بلبا لکه مثلا ګورې زیدن قائمون دا دی نقیز دار ہے زیدن لے سبی قائمن نو دا دوارا پا یوٹیم نی شیرات زیدن قائمون ام زیدن لے قائمن هم زیدن او هم زیدن دا په یو بانی دا دوارا نو د انسان یعنی د مفردات دا سی قسم نقائز نشتے مدافع فی الوجودیه انسان بومی او لا انسان بومی په یو ټیم انسان لکه منګه ټول او لا انسان لکه دا ټول خرغ وایا او دا نو ټول چیزونه نو دا نو نقېص په معنا د مدافع فی لوجود دا څه قسم سنشته نقېدا انشته قسم نقېدا نشته په معارض مدافع فی لوجود بلکې په یو ټیم کې تاسووراتم وی او دا تصورات او نقایزم په یو ټیم باندې صحیح موجوده لا انسان می لا حیوان می لا لوټ سپیکر می لوټ سپیکر لا لوټ سپیکر موږ ټولیو نو ناتئس په معنا د مدافع کیلو جود تصورات ندي دی مدافع د وجود ندي بلکې هغه هم وي او غبل هما تاسو کو چې د راڅرګندوي په توګه یو متن دلته راځي چې موږ نه یوازې درکول هواد ته شامل لګنه ده څه موضوعونه نه شامل لګنه نه بوتنه و او توې چې آو کته شامل تاسو تصورات ته شامل لګنه او کته شامل نه لري شامل لګنه و نه تصورات ته شامل مدافع فی الوجود مم. او یقیناً دا تصورات و مدافع فی الوجود نیشتے مدافع فی الوجود دا مطلب کی دیئی و غبل نئی دواره بئی انسانم دے لا انسانم شتے په پا خارج کی دی دواره انسانم شته لکا انا انتم. او لا انسانم شته لکا ویان او نور حیوانات پا کی وغیرہ پوش شپین لیکن انه شامليږي غير يقينيات ته شامليږي دا ته مين تصديقات لچانا د تصديقات څنګه تاسو ماويو چې تصديق سوښت هم دي یو د ولیکي کې یقینا د هم اول ته وي ځوانا د هم تو لیکي کې تقليد او درن تو لیکي جاله مراقبہ سلورم تو لیکي دا اعتقاد به خالی نه یا بجازمي یا بنې کنو او کدا اعتقاد جازم او به خالی نی. ثابت وی یا باندې احتمال <سؤال> ده نقض المال کلی لري یا نه کنه لارا ذکل شین لارا مباخه نه نفسره مرکم لري یا باندې لري کنه نفسره مرکه احتمال درقیق لارا جهل مرکبه او کنه لارا بی یقین اعتقاد جازم ثابت مطابق نگورا په دې نور ټول احتمال ده نقشتي کلشتي شتي په ځوان کې په په تقلید کې بالمآل او په با ځهل مراکب کې او توقو اله ما هغه صفات چې واجبې ومتنی او لا يحتمل انه کده شمال لنقيض بنرې دا په اعتبار ده نقیدو لري نو دې درو ته شامل نشو په تصديقات کې دې درو ته شامل نشو سترګ ادراک اله حواس شامل شو تصورات ته شامل شو ا په تصديقات کې شامل شنو دا تعریف خاص شو که عام لكن ما شمل غير ديقينياتنا دي من التصديقات والتصديقات هذا ناخذ هذا ولكن ينبغي ان يحمل التجلي على الانكشاف التام غرض الشارح ده دي عبارتنا اغا رجع لتعريف اول ده تعريف الثاني رجع رجع ده تعريف اول ده تعريف ثاني تعريف اول كم هو صفت يتجل يتجلى صفاتنا يتجلى تعريف اول نداراجا کوي د تعریف یا ول کم تعریف ته راجا کوي ا راجا کوي د تعریف یا ول تعریف ثانته نو پاول تعریف کې اوله ذکر نه نه شکل و پاول تعریف کې دی اوله ذکر به چا غلط سي ته جلل نه نوی هغې تجللی نه مراد مرات انکې شاافام واغستلی شي غ نه ب شيغستلی شي انک شاافام پهد کلل حوا ک مسلم او دا قرنګې په تصدیکې په یاقنیاتو کې ما سوول یقینیات په نورو ک انکې شاافامه نووي د چې په نوور ک انکې شاافام نه نو اول او دا دا دواړه ددې معالې شی شو لکن بقدر دار اچ حمل شی تجلی پاین کی شافتام الی دی اغه ان کی شافتام چې چاته لئن العلم عندهم ذک علم د دې فن ز باندې مقابل د چارې د ځان دا لئن العلم ذک وې کته قواعد د فن عام و یقینا دګه شک نشته چې قواعد د فن کوتی شی وی قواعد د فن څه وی عام پکواعد د فن کی عمومی لیکن دل تا که ده قرینه ده مقام ندا معلومه چې چه متکلمین چه کل ده علم تا که نو مقابل د زوان اخلی مقابل د چا اخلی نو علم ده دی فنیز بانه مقابل د چه د ده زوان او زوان ما تیوال یقین تا وی زوان چا تا وی ما تیوال یقین ده یقین نس علاوه چې بل کم شعومی نو پا غطول و, امور و اطلاق ده چه کیگی ده زوان کیگی نو زوان دا مقابل یقین نو جهل مراکب زنیات او دا قرنگی تقلید جهل مراکب دیر طولو تا تاریخ کشه شامل لی طولو تا دا تاریخ که دی دا, تا دا, دا شامل لی نو مقصد دانه طولو تا دا دا زون تا شامل لی نو دا دی پنیز بانه علم ماسی وال یقین زون تا وی علم چاہتا وی مقابل لی رچان دا زون او د ځوان عبارت مراد ماستي ویلی یقین دی نو جهل مرکبي ک تهغلی دی او ځواني خدام مقابل لچاد یقینا نو علم ددی پني صرف یقینیات توي علم ددی پني ځانه صرف چا توي دا خبره زکه کوم چې ته وایې علم مقابل عندهم دا دی اندهوم ددی پني علم ددی پني مقابل د ځوان دی نو ټیک ته ځوان تبه علم نه وایي ولی په کار دارا چې جهل مرکبو تقلید تم علم و علیشنو ما تا تجوابو کچه نا علم دا دی پنیز مقابل د ځان دی خود دا زوان نا مراد ماسی و اليقین دیتور نو علم دا دیتور مقابل لی دی یقین نا علاوه یقین تا بسترکسی شیوه علم دی نور و تا علمه نشو لی اندال علم زکا علم دا دی پنیز بانی مقابل لی چا دا نو اسباب د علم لی الحلق د چا دا پارا و اسباب العلم اسباب د علم ل الخلق د چاده پاره د مخلوق د پاره اسباب د علم ا ل الخلق د چاده پاره د مخلوق د پاره ا علم مخلوق غرضه شارحه دفر الصماتن دفر الصوال چې مراد بچرتا د علم مطلق علم مراد به د علم نشي مطلق علمی او د مطلق علم اصباب په ذکر کیږي چرته د مطلق علم اسباب په ذکر کیږي نو علم خود علام د بیا هو پکارداره چې د الله د علم مفشي راځي کناصه نو د وین کنا اسباب د علم خلل خلق د جاده پار کنا د خلق د پار وايورې اسباب د علم نو د مطلق علم اسباب غواړي ک علم المخلوق اصباب غواړي الف مخلوق یعنی دا خلقت په معنا دا مخلوق سره ده دم ده فر سوال چا بې چې دا خن مصدر ده د په معنا مصدره حمل نه او کدا مصدر مبنی للفاعل نه او کدا مصدر مبنی للمفعول نه کدا په معنا مصدره شیدتي وشي اسباب د علم للخلق د ایجاد د بارا ایجاد اسباب غواړي نکنه ایجاد په معنا مصدری ده خو علم نه لري کنه اپوزيشن لري په مانم مصدر دي دا علم نه لري نو دا خلک خپل مانم نه دي اګه مصدر مې لري فعل کینو معنا ادارا چسباب دا علم للخلق یعنی دا خالق د پاره د خالق د الله علم اسباب لري نه نو دره ځوابو کچې دا مصدر دي خپل مانو د مصدر نه دي پاتې اما ذر ممدل الفاعلم نہ بلکہ دا مذر ممدل المفعول یعنی اسباب دائم للمخلوق رچارہ دا خلق دا پارہ یری نہ مخلوق دا پر اے مولانا دا مخلوق پخپلہ مرہور بالاسباب دے کنے مخلوق پخپل اسباب غاری دا مخلوق الہ ممتی ش غاری اسباب د علم د مخلوق د 파رانه په مخلوق کې هو ډاتور حیوانات دي خپل د مخلوق کې خو ټول حیوانات او په حیواناتو کې کسنه جامادات دي احجار دي اشجار دي ویان وغيرها دي خادم نو دغه د دې د علم د باروون څه شی اسباب دی وینا درې خلق ته نه منګا درې نو ایديال یو فرشتېن یو انس اول څه شي ری به خللا علم مخالتې تعاه په خلاف لم د چا یعنی اسباب د مخلووب د پااره به خلاف علمخالت په خلاف لم د چانا پهده هو لا بسبب من السباب په خلاف د خالق نه تعالانه په لذاات اعلم د خالک تاله لذااتدي. لا بسبب من السباب نه په یو سبب د جا اسباب سره ده الله علم اصاب د لري دله علمه اسباب اصاب نلری په ان شگان د الله تعالی چې کما علم ده نو فاین نحلی ذاته هغه ذاتی واجبې د واجبنا ده لا به سبابین من الاسباب نه په یو سبب د چا سره دې د اسباب سره نه د دې عبارت به انه لذاته د دې عبارت به وضاحت ته یو وضاحت حکما کای او یو وضاحت متکلمین کای محکما دیت وضاحت کې فإنه ذا علم دلل لذاته ذ ذاته وجنبه سم مطلب یعنی علم او د ټول صفاتونه د الله تعالی دی نو دا علم هم د الله تعالی دی نو الله کې سبب نه واری نو علم هم سبب نه واری د دې پنځ کو صفات الواجب عین لچات سره د واجب سره نو چې واجب سبب نه لري مفتقر الی سببن مبه نو علم په طریق اولاد سره دایره مخه صفات ته نو دیخم سببو تا مفتقر و محتاج تا سپوشوئی بخلاف علم الخالقی پا علم دا خالق تعالانا فا انهو لذاتی اغل ذاتی لا سبب لاب سببم من الاسواق نو دا دا چان چا پر پریزوانی دا وضاحت او تشریشوا جی دا را حکم آو پریز متکلمین خداوی کې علم د الله صفاتونو چې کوم بیاغه زائد دی الله صفاتونو تیشریف هغه زائد دی خدای الله د ذات سره تیشریف لازم دی د الله د ذات سره دا لزوم ضروري دی او الضروريات لا تعلل والضروريات لا چې کوم شی ثبوت کوم شی ته هغه د ضرورياتو نوي دی ثبوت چې کم شی ته راځا دی وږي ده ضرورتات او د وجني عقبي ازن لا علت نه غوالي سبب نه غوالي ابي تنغوالي سبب نه غوالي او علت نه غوالي فنه له ذاتي لا سبب من الاسباب نه پيو سبب دچا دسباب او الحمدلله دا دو دي نام فارغه شه چې و اسباب العلم للخلقه دا در ثلاثه دوست شي ده دا به حمل له ان شاء الله وضاحت به بی بیا دو وسل الله تعالی او جمع یا توری امتشو